Позбавившись таким способом цілком від кострики, зв'язують прядиво в мички та насадивши його на прядку, спершу чешуть, а потім прядуть з нього нитки. А колишню прядку, що складалася з днища, в яке вставлений гребінь. Вже починають заступати майже всюди західноєвропейські самопрятки. Щодо архаїчних веретен з кам'яною пряслицею, то вони зовсім уже заникли. Хоч де-неде, особливо у гуцулів, утримались ще веретена з нерухомим, а то ще й з рухомим дерев'яним кружком біля нижнього кінця. А сучасні веретена всі точені. Ступневим стовщенням донизу. Пропрядки оздоблені, розмальовані та різьблені. На Україні немає й згадки. Спрядене прядиво йде до ткацького станка, що його спорудження нескладне, але вже далеко не примітивне. Станок цей занесено до нас, як, мабуть, і до Великоросії. Найправдоподібніше – з Заходу. Ткацтво існувало на Старій Русі з дуже далеких, мабуть, ще до історичних часів. Але пробудову первісного ткацького станка, що міг бути таким самим вертикальним, як у римлян, та яким він дожив майже до наших часів в Ісландії та в Північній Скандинавії, нам, на жаль, нічого не відомо а сучасний станок, верстат або кросна, на Україні скрізь більш-менш однаковий. Хоч, наприклад, чернигівські кросна відзначаються тою примітивною особливістю, що в них начиння підіймається та спускається не на блоках, а на трубочках, цебто порожніх дерев'яних циліндриках, настромлених на патички, що лежать горизонтально. Порівняння технічних назв кросин поріжних частинах України не позбавлене певного інтересу. Технічні терміни на Полтавщині та на Чернігівщині майже всі слов'янські, причому значно більше подібні до західнослов'янських, наприклад, до сербських термінів, ніж до великоруських. А щодо термінів на Київщині та на Поділлі то вони в значній мірі німецькі полонізовані. Так, наприклад, замість чернігівського «воротила» та сербського «вратило» – Великоруський круг, на Київщині знаходимо «триб». Замість «набилок» – «барцохи» тощо. Цілком можливо, що відносно удосконалений ткацький станок – прийшов з Німеччини через Польщу до Західньої України, де й затримались нові німецькі терміни. А в той час як на північно-західній Україні вони почасти українізовані, а почасти переховались попередні. Полотно українські селяни виробляють майже виключно для домашнього вжитку. І тільки дуже невелику частину його продають на ярмарках чи на базарі, а то віддають його матушкам, коли вони об'їжджають парафії своїх чоловіків, щоб збирати датки натурою. Такий стан полотняного виробництва треба віднести до числа явищ штучно викликаного занепаду української промисловості, бо ж як свідчить Аксаков. Ще півстоліття тому українське полотно постачали до Одеси, Єлісаветграда та до інших міст. І воно випирало полотно великоруське. Значно більше промислове значення, ніж виріб полотна, має тепер ткання рушників що є досить значним кустарним промислом в деяких місцевостях, а особливо в місті Кроливці на Чернігівщині. В цьому місті значна частина міщан чи міських селян мають у себе вдома невеликі верстаки чи верстати, спеціально пристосовані для цієї мети.